Helicopter zatino, kwa ambazo zilibeba makomando wa SAS, pamuonya na wani para, zilipofikia mbali wa karibu kabisa na kuweza kusikika na kwenye kana zilika katika holding position, yana ni Kuganda hewa, ni bila kuoleke ambele, ilikuwa pana fasi wa makomando wa SAS, ambao wakumsituni kwa sekuka da, yana observation team, waweze kuwa katika position inzuri. Kijijini kijiberibana ili waweza kujiyami kuzuija ribololo tewapigana juu wa westersaidi boys kuwa mateka kabla ya makomando wa SA yes na wanipara hawa ya wasili baada ya observation team kukaka tikapositioni sauiya helikopter zacino kuzirisobe ba makomando zikaribia zika vijijivia magbani na kijiberibana kukuufuatia mtu arukel. Chino kuziripo karibia kabisa vijijini, hile observation team. Ambao sasa wote wane walikuwa kijijicha giberibana. Walianza kwa shambulia wapigenaji wa West Society Boys. Ambao walikuwa karibu na nyumba ambayo mateka wa wingereza walikuwa wanashikiriwa. Kama ambayo lengo dilikuwa awali... Nikuzuyo kwa namna yoyote ile jaribio lakuuwa mateka kabla wajaukulewa Chinook mbili za kwanza Ziringia kijiji chagiberibana Ambako mateka walikuwa wanashikiriwa Kabla hazijatua au kuingia katikati ya kijiji kabisa Nyumayake kwa kasi kubwa Zirikuja helikopter nyingine mbili aina lens attack helikopter Kwa ajidia kufanya straffing Straffing ni ya ina ya ushambuliajia mbao. Ndegi ya kijeshi inaporuka chini chini sana na kakasi kubwa. Huku kimiminari sasa rithini na kudondosha mabong. Sehemu ya kwanza kabisa ambayo walilenga. Iko ni gala la sila za Westside Boys. Waliliharibu kabisa kabisa. Lakini pia helikopter hizo zakoza fish andji ya sili mimi na risasi kuwapigana juu watu wa West Jersey Boys walikuwa njia kwenye zamzao liziha ba kwenye kambi au lengo kula kufanya his truffling ili kwanikunurua muda kwa makomando wa SA ya swa weza kuinjiani kinyaki jiji wakiona sekunde kwa zau salama biro kushambuliwa na West Jersey Boys. baada ya straffing ukamilika. Chinooki zote mbili zilingia katika teagiberibana kwenye enewa mbalo walielekezwa na ile observed team kwamba inafaa kwa kutua. Basibwana kama ilivuanda katika operation za namlehii. Helicopter inagusa rithini baada makomandoa wote kushuka helicopter ikiwa badu hewani. Kwa hiyo, Makomando walitumia mtindo wa fast roping kushuka kwa haraka kutoka kunye chino kwa mbaazo. Zilikuwa bado hewani mpaka chini ya rithini. Fast roping ni ya ina ya ushukaji wa weledi katika vikosi malumvya kijeshi, ambapo kamba inakoena ninginizwa kutoka kunye helicopter mpaka rithini. Halafu komando anashuka kwa kasi ya ajabu kama nateleza kunye kamba. Huhu ndiyo mtindo ambao walishuka kijejini kiberibana. Baada ya kushuka tu, hakukuwa na muda wa kupoteza. Walika kwenye position kama duwara hivi ili kujibu mapigu ya risasi, ya liokuwa ya naelekezwa kwa okotoka kila pande za kijiji. Muziki, waliokuwa wanaufanya mazoezi ya kuucheza kwa wiki katha hatimai uliwadia wakatu wa kuucheza. Walikuwa, wanatakio kuokoa wanajeshuweza usita wanaushikiliwa, na kuarejea sheni yumbani salama lakini pia wadita kio akumokoa luteni Musa bangaru ambayo eni pambewa wau kamani livueleza na si hivyo tu lakini pia kuli kwa na makumi ya mateka rai wa sierralion ni ambao waiwao ulikuwa mikononi mwao na wauundiyo waliokuwa tgemeupeke lakini nimbere yao kuli kwa na kizungite chaguo、ja、piga nayo wapata umianne wakiyongozwa na moja ya watu katili zaidi kuwaikutokea. Brigadi ya fodei kalai, mtu katiri kiasikwamba. Haliwayo kumuua moja ya adwi wake kwa kumkata kichu wa nakishe kukifunga mbele ya boneti ya gari yake kijeshi. Haina ya jipu kama urembo. Wakiwa pale pale ya rithini kabla hawajesogeza hata tuwa moja mbele. Ghafla tu. Risasi moja liurushwa kutoka upando wa wapigenaji wa Westside boys. Ikampata komando Bradley Tonions na kumidondosha chini ya Ravini. Japokuwa hikumuua moja kwa moja, lakini ilimpata sawia kiasikwamba, alikuwa ni mahututi. Kwa hiyo, ili chinoku ili okue na takiuwa hituwe chini, na wawo ampakia mwenzao na wakati huo huo wajikingi na kujibu mashambuliza Westside Boys. Na la muhimu zaidi, na wakati huo huo wajikingi na kujibu mashambuliza Westside Boys. Operashini lazima yendele na wawarudisha nyumbani salama mateka wote. Chinoku ya tatu ilioruka moja kwa moja ya mpaka kijijini McBain, ikiwami beba anuso makomando wa A-Campagne ya wanipara. Helicopter ilituwa nje kidogu ya kijiji mahala mbapo, palipendekezo na hile observation team ya SAS. Katika mapendekezo yao kuhusu hii landing zone. Wadieleza kwamba, semu hii ilicha kuandio bora zaidi kwa jidia kutua. Lakini na hali fulani hivi kama vili matope matope. Kwa bahati mbaya sana, walikuwa meshindo kukadiria ni kiasigani cha matope kilikuwa katika eneo hili. Hii ilisababisha baada makomando wa A-Campaign. Kushuka semu hii kwa mtindo ule ule wa fast roping. Kujikuta wako ndani ya tope ilinorofika karibu na kifuwa. na kuwafanya washindwe kuondoka kwa haraka kutoka eneo hili. Idadi kubwe makomandoa walijivuta na kutoka ndani ya tope na kuanza kuelekea kijijini, lakini makomandoa chachi ambao walipewa jukumla kulinde eneo hili la kutua, hili walazimu wabakia ndani ya tope. Chinook, hili pokuwa inarejea mara ya pili. Hili kuleta nusu ya pili ya makomandoa A-Campaign. ilishtukizwa kwa kushambuliwa na risasi mfululizo kutoka kwa pigenaji wa Westside Boys ililazimu lensi attack helicopter ipite kijijini mkbeni kufanya straffing kama ambavu ilifanywa kule gibe ribana straffing ilifanyika mpaka ulipuakikisha kuwa hakukuwa na mfululizo wa watu wa risasi kutoka kwa pigenaji wa Westside Boys kwa mbapo chino kudirudi tena semu hile nyetope na kushusha nusu ya pili ya makomando baada ya nusu hii ya pili kutua redhini kwa mtindo ule ule wa fasi robbing na kuungana na nusu hile ya kwanza moja kwa moja kwa haraka wakanza kuingia kijijini McBain bahati mbaya nyingine ikatokea kuna mfululizo wa mabombi ya likuena rushwa kutoka kunye helikopter hile ambayo ilikuena fanya straffing mara ya kwanza Safari hii, ikifanya hivyo ili kuzuhia wapigenayu wa, wa Westside Boys, wa stoopinza ni mkugwa kwa makomando wa A-Campaign. Bahati mbaya sana, moja mabomu ambayo, ya likuwa ya nelekezo wa upando wa Westside Boys. Lilituwa karibu kabisa na makomando wa A-Campaign, walikuwa wanaingia kijijini magbeni kwa kasi, na pisha kusebabisha makomando saba kujeruhiwa. Akiwemo methu lowe kamanda wao. Tukumbuke kuwa, kule kijijini kiberibana, mbako makomando wa S.A.S. walikuwa metuwa muda mchati nyuma, na ako kulikuwa na majeruhi. Ni komando Bradley Tinions, alikuwa mipigwa risasi maratu baada kutuwa reithini kutoka kunye Chinook. Kwa kuwa kulikuwa na Chinook nyingine mbayo, ilikuwa inaranda randa mahususi kabisa kwa jidia kutuwa muda waote kuchukua mateka kama wakifanikiuwa kuokolewa. Ilibidi wa siliani na hicho kilitoweze kutua na kisha kuchukua majeruhi ya raka ili operationi weze kuendelea. Bada ya majerui kuondolewa, hakiwe mwakamanda wawo Matthew lowe. Operation kijijini McBain, iliendelea ikiwa chini ya komando Danny Matthew. Jay, nini nikitendelea? 私はそれを見つけた。